Oztira lontatik igande bitarte mendizolan kulturgunean nagusiki baina baita gaztelu aretoan ere, solo an zen festivala izango dugu hendaian artista bakarra eskenatokirarak hartzen duen festivala. aurten ipuin kondaketak, drag izeneko ikuskizuna edo eta sukaldaritzaren inguruan sortutako ekimen berezi bat ere proposatua izanen da. Ojeli bue hendaiaako erreikotxeko kultur zerbitzuko zuzendariarekin mintzatu gara, Zoloan, zen izeneko festivaluntaz. Ki, ba, bimiatamo bostean sortu zen festival horri. Zergaitik, be, mendizolan kultur gunea, ba, okagut resna, bezala. Gela txiki bat, gela goxo bat benetan uh, ikusgarri eta eta aproposatua uh, pertsona bakar bat ikusteko esenatokian. Hortako, sortu zen ideia eta segitu dugori bimiatama bostetik. Iaz uh, ezaztatu izan bergenuen bimiatu geita batean, eta kompani batzuk iaz programatuak zirenak orten ikusiko ditugu, baina geroztik bimiatama bostetik urtero izan da hotxailan festival hori. Ikusten duenez ere publiko osoa aintzat hartzen duzu festival hontan eh ading nahi dituzurlako Jeli Bai beti, hori importantea da guretzat uh, publiko zabalbati uh, susentzea gazteei, humei berezike larrumbatean, uh, gero beste egunetan denontzat eta hostilalikoa drag uh, gehiagoa malaurtetikoiti. Beraz hori da begiratzen be dugu ere ze proposamen piskatorrek abat horkeitzeko gure programazioan. Berezikean zerkian gira edo ipun kontaketan gira ostilal eta batean, baina entzatzen gira forma desberdinak proposat Donk, uh, um, gehiago begiratzen dugu zer ikusi dugu urtantzeak no fentzieikusiari ateratzen den ere Dragon kasuan ezagutu dugu jaaz konpaini hori etorgi zen hendaiara uh, sortkuntza edo igunnaldi batera, eta aurkeztu zuten publikoari izati bat, eta nahi genuen segira ikusi eta segira proposatu publikoari orduan emanen dute uh, dena bukatua. Eta oriente ez gariade segitzea guretzat uh, artista oiek. Doko hortik sortzen dugu programazioan hararekin, eta urte ere beste proposamenetan ola funtzionatzen dugun ere. Piskat horreka uh, bat orkitzen publikoarentzat, zat, forma desberdinak eta, eta eksperientzia batzuk egin ez ere. Kutsine uh, zerbait berezia da, ez da ikusgarri bat ere ez, baina momen, proposatzen dugu momentu... Intesgari bat publikoari ere, sukaldaritzaren inguruan ba, zer duten kontatzeko parte hartzeko ere inesgari izanen. Bautiral arratxuntan lepetituz konpainiaren drag ikuskizuna ikutzeko parada izanen da arratzeko zorziterdietan mendizolan kulturgunean. Zhetasunak eta egitaraua handai gunean dituzue.